Horeka elkartearen egoitzak, haujan paradisua iduridu. Sokak, hoialak, trapezioak, kolore guzietakoak, eta sustut, tapisak zauriak saiesteko, andoni erakasleak egin digun bezala. Ba ditugu tapixak hainit. Eta izan batzu. Eta akrobasiak egiteko, ongi da, oh, okaitea tapixak, esmin hartzeko. Egun haileskoak egiten ditugu, atzo akro, akrobasiak egiten ditugu, eta bihar eginen dugu eskuketapiskabat. Atzo egin dugu ere horreka piskatu. Bada materiala hemen ez. Oialouseak egiteko oiala, badila trapezioak. Bolak. Bolak, ustaila, xoka. Aurek zirkoa telebistan ikusteko partez, parada dute hemen praktikatzeko segurtasun ansoz, hirudienez maite dute. Chobela muntza da, eukorak badila eta... ezta chobela gorgora. Bada dingu siantza La Gouloumène Artanerite, onchada C'est ce qu'il y a de l'autre Il de sur le quartier, il y a de l'autre. Ce qu'il y a de l'autre, il y a de l'autre, il y a de l'autre, il y a Barnekaldean, eta mm. abar. Lan egiten dute gorputz uh, piskat hoxoa, uh, en fet. Lan tzen du ere ez dakit horeka, trebetaxuna, pazientzia, hori behar da, hainitz, indara, malgutaxuna, eta elkar izaiteko laguntza, batek ongi badin badaki, ba e laguntzen ditu besteak. Aurendako ikastaroak beraz eta elkar urtean zer, kurtsuak ere proposatzen ditu. Aurenda eta burasoekin pitan da euzuukaraz ere.